El dia que vam entrevistar amb en Robert Ramos eh, que és un nou vingut aquí a Tordera vam, dir, vam parlar de fotografia perquè ella és fotògraf i vam dir, podríem fer una secció que parlés de fotografia doncs bé, això va endavant al cap de 15 dies doncs, ja tirem aquest, aquest, aquesta secció endavant i la, no sé si li agradarà a ella la, la, la, li he dit el nom de, el racó de la fotografia va bé? Bon dia. Bon dia. Està bé, està bé. Està bé, està, bé doncs, està bé. bé. doncs comencem amb el racó de, de la fotografia i mm, primer m'agradaria que tu t'expliquessis què són les teues idees i quines són les que voldries fer o vols fer. Home, en referent al programa, el que suposo que esperarem o que la gent espera una mica d'això és que els expliquem els quatre trucos i idees fonamentals per fer bona foto i sobretot eh, que treguin els eh, suficients coneixements per divertir-se i fer que, al fil de la postra, la foto també és per divertir-se, no? Sí. I com que la fotografia o les imatges amb la ràdio estan una mica renyides... Uh -huh. Uh, hem fet altres coses hem creat un blog què és un blog? un blog és, uh, és uh, per la gent que igual no està molt basada en el tema és com una web, a uh, internet, on uh, és interactiu uh, tothom pot aportar un comentari pot aportar fotos i és una manera d'interactuar i suposo que combinar amb la ràdio que, suposo que també és una mica nou i interactuar aquesta imatge i la paraula no? estaria força bé hem preparat un blog uh, ara tu donaràs l'adreça la, sí. uh, de moment uh, Martín encara no ha temps de posar-ho a Ràdio Tordera entrant a la web de Ràdio Tordera hi haurà aquest apartat al blog de, de Ràdio Tordera.cat doncs hi haurà el, el que és la secció fotografia se'n diu la tercera hora, fotografia eh, blogspot.com blogspot que ja es pot entrar-hi i es a veure. Sempre... Amb aquest, aquest blog el que farem és que a, cada, cada 15 dies, que és aquest racó de la fotografia, entrevistarem un fotògraf de, de reconegut prestigi, on es explicarà les seves experiències, aportarà una foto, comentarà aquesta foto, i la gent que vulgui aportar les seves fotos o comentar la foto d'aquest fotògraf, doncs serà una mica aquesta interactuació i ho comentarem cada dimecres. Per això Per això deia, com que la imatge està renyida amb la, amb la ràdio, doncs podreu seguir a través d'internet podreu seguir el que estem parlant i veure la fotografia que ja avui ja està penjada, per tant ja es pot començar eh, a veure eh, a través, la pàgina és aquesta eh, www, tercera hora guió, guió fotografia blogspot .com. Exacte. Eh? i si no amb el temps, ja ho direm, ho, ho direm, eh, sí, per sí. una mica sí, més sí. que aquí es pot es pot posar més, es podem posar Sí, sí, posarem una comentaris. adreça de correu perquè la gent també doncs, ens ambienti les seves fotos i puguin ser comentades, dubtes que tinguin tècnics, també els poden comentar i sí, sí, interactuaren bastant. Intentarem també doncs que com direm avançant, primer potser seria bo parlar de les càmeres eh, actuals que hi ha de, Hi ha de... moltes càmeres. De... Hi ha moltes, de moltes classes però ho podrem comentar i arribarem inclús a fer doncs, pràctiques, mm. és a dir, allò que dèiem d'anar eh, aquest dijous, per exemple quan acabem, doncs direm a la tarda o sis o el farem demà. Farem una sortida. Una sortida farem una sortida fotogràfica. I que llavors el podrem penjar aquí al bloc al, al, al, al bloc, el bloc aquest ah, i llavors el podrem comentar entre ah, tots vosaltres. Ah, exacte. Pot ser una cosa molt interessant? No? Jo crec que jo crec que sí, jo crec que sí. Uh, ens adinsarem amb aquest tema, a veure com surt. No? A veure com surt. De moment, avui, uh, no sé si vols començar parlant de càmeres... Mira, jo, avui okay. el que faria és sí, parlar una mica de càmeres, uh, principalment la fotografia. Cadascú ha que saber quina foto vol fer i depèn de la foto quina, o quina mesura de foto vol fer, utilitzarà un tipus de càmera o una altra. Normalment les càmeres més normals, les més típiques, són aquestes que són compactes, que no són d'objectius intercanviables i que estan doncs, més o menys a, a l'ordre del dia que tothom té una màquina d'aquestes petitones que ha comprat alguna vegada. I després hi les màquines reflex, que són d'objectius intercanviables i que hi ha aquesta diferenciació. Totes dues eh, fan bones fotos, igual una té unes més prestàncies que l'altra, amb el tema... Però, això també depèn de cadascú i del tipus de foto que vulgui fer i desenvolupar. No? Les diferències tècniques, per anar molt al gra i per no enfarrencar-nos en, en temes tècniques, seríem el tema d'objectius. Un és objectiu fix, és un gran angular. Un gran angular vol dir un gran angle, és una foto fixa i és molt automàtica és molt, molt, molt portable, és molt manejable i et fa treure fotos molt ràpid. L'altre és objectius intercanviables, ja des d'un gran angular fins a un teleobjectiu, per fer fotos a gran distància, per fer fotos de molt a prop um, després la qualitat d'imatge també és superior perquè hi ha uns sensors de llum que capta molt millor la llum um, l'enfoque és també una mica més ràpid, eh, quan tenim una màquina compacta i fem fotos per exemple de nit ens costa molt d'enfocar, amb en una reflex això costa molt menys, podem treballar sensibilitats diferents de pel·lícula abans era en pel·lícula amb el tema digital també, amb el tema compacte no es pot treballar amb això, però cadascú en la seva vessant té les seves coses positives i negatives, no? I jo crec que és més aviat que cadascú què vol foto, quina foto vol fer i utilitzar la càmera adequada per fer això no? jo, sou, jo crec que potser el que podríem dir és que al començament es pot anar amb una càmera compacta, perfectament, perfectament. d'aquestes que perfectament. poden sortir de, de 100 euros a 300 euros. Sí, ja avui dia hi ha una oferta molt àmplia. 300 euros ja poden estar bastant, bastant arreglada. Tienen una qualitat eh? bastant acceptable. Sí sí, sí, sí. I que aquesta tant es pot fer servir per anar de viatge. Totalment. Com, eh, totes dues es poden fer servir per el que vulgui. Sí, totes dues, però eh, les amb els objectius recanviables ja són, ja porten més Ja tens engorres, que te'n portar un equip, tens i, que portar una ah, bossa exacte. especial. I en canvi, que aquestes altres, que per començar va molt bé, doncs pots anar a passeig, qualsevol aconteixement... Jo crec que això, per començar, algú que, que és aficionat a la fotografia, està molt bé avui en dia començar amb aquest tema de compactes, no? I, I tocar una mica la fotografia i a veure com, com li surt i què, què és el que té que fer, i llavors després decidir més endavant si vol canviar de càmera o ja li serveix això que està fent, no? Sí. Uh, més endavant també explicarem com es poden retocar aquestes fotografies a través d'internet... Sí, explicarem a través a través coses tècniques... de dintre no, d'ordinador, perdó, sí. d'internet, d'ordinador Sí. amb uns programes que hi ha en el mercat, sí. que, en fi, pots fer mergaries, pots afegir... Pots Farem creure... escotatrucos perquè la gent també pugui retocar des de casa seva, no hi ha cap problema. Sí, sí, sí. sí. sí. Eh, Incluso hi ha màquines que ja porten el seu disc i tot perquè llavors... Com molt, sí, cada, un... suposo cada marca concreta porta el seu software perquè poses l'ordinador i puguis retocar. I llavors puguis retocar sí. a vegades els ulls vermells que diuen ostres... També, oi, sí. Que, bueno, que això que és vol... un mal comú de molta gent, no?, amb sí. el tema del flash. És que el Exacte. tema del flash també és molt complicat. És molt Sí, sí, sí. No sé si vols trucar ja. Bé, bueno, avui per començar el programa parlarem amb la Mercha Larkon, que és fotògrafa i és editora gràfica del Nacional Geogràfic. Està trucant, ja, eh? Està trucant i, i parlarem amb ella que ens expliqui alguna cosa més d'experiència personal amb el tema de la fotografia. Recordem que la fotografia té moltes branques, té la fotografia de periodisme, fotoperiodisme, fotografia de natura, fotografia de gastronomia, fotografia de reportatge social, fotografia de bodes... Hi ha moltes fotografies i ja pràcticament hi ha un fotògraf per cada branca. I això sí. també és molt important, definir una mica què és el que vol fer cadascú, no? Recordem altra vegada la L adreça aquesta és WPW tercera hora tot junt, guió fotografia eh, punt, blogspot, punt com. Com. Jo ho dic perquè ara comentarem una fotografia que aquí que la comentarem amb la Merge que és, eh, bueno, en fi, un, un nano amb un, un, un, un, un, un, un suís Aquesta foto en concret és la, també la darrera portada del llibre del Salman Rusdi sí. i és la portada del llibre Hola, tenim la persona, si no poses això no ho escoltaràs Molt bé. Els auriculars, pots saludar, bon dia Hola, bon dia Hola, bon dia Parlem amb la Mércia Larcon Parlem, m'escoltes? Hola, sí, t'escolto Ah, Mércia Larcon, no? Sí, sóc jo, sí Doncs eh, tenim aquí al costat un noi, no sé si ho coneixes Ens sembla que es coneix Robert mica. Ramos Sí, el, el coneixes, sí. coneixes bé eh? Hola, bon dia Bon dia. Bueno, doncs bé, um, primer de tot, gràcies per estar amb nosaltres, a aquest programa de ràdio, la primera vegada que fem aquest programa de ràdio, fotografia a Ràdio Tordera. A vosaltres, per trucar-me. perquè sabem que tenim molta feina, però bueno, que ens deixis 10 minutets ja ens va molt bé, també. Què està fent, ara? Va, que expliqui el que està fent. És el que anava a preguntar. Perdona. Exactament, quina és, teva, quina és la teva vessant professional, la mateixa, en el tema de la fotografia? Doncs pues, soc editora gràfica de la revista Viajes, de National Geographic i, bé, bueno, bàsicament faig la edició gràfica de per tota la revista. I amb el tema fotogràfic, quan, quan fa fotografia, quina és la teva especialitat? Doncs pues la, la fotografia de viatges, viatges. especialment d'Àsia. Mm. Uh, la fotografia que ens has deixat, que és la primera fotografia que posem al blog, ens sí. podries explicar una mica, per ràdio, com és aquesta fotografia, per la gent que no pugui tenir la possibilitat de veure la mateixa al blog, ens podries definir una mica com és la foto, com la vas fer, o on la vas fer? Doncs pues va ser una fotografia feta a l'Índia, amb un viatge bàsicament fotogràfic, i bé, vam anar a una aldea, no sé com els diria en català, i vam trobar una colla de nens uh -huh. molt macos. I aquest va resaltar precisament pels ulls que té, no? Sí, té uns ulls grandiosos, l'estic veient, jo l'estic veient aquí al blog. Sí, Impressionants, sí. persona encara impressionant més, eh? Sí, però amb una, amb una, amb una cara amb un tristeta, eh? Sí, sí. Bé, bueno, realment són bastant feliços. Jo crec que estava bastant espantat de, de, de l'equip fotogràfic. Ah, yeah. Estan acostumats. Ah, vols dir que la cara que fa aquest nen és més aviat doncs, de por? De sorpresa, de por, si té una mica de tot, sí, sí. Està bé, doncs explica. Està bé, doncs ja explica. Està eh? bé, però va ser molt impactant per ell, de, de cop i volta tots els nens mirant-lo i ell allà, allà, el protagonista, no sé. Doncs explica, explica. Man. Amb el tema de... jo voldria, perquè la gent que vulgui que estigui interessant en el tema de la fotografia, eh, també sí? voldrà saber com comença una persona amb el tema de la fotografia, quina és la teva espensa, com vas començar amb això, perquè portes molts anys, em sembla, no? amb això de la fotografia. Porto des dels 16 anys, sí, porto bastants. Déu-n'hi-do, déu, sí, déu sí. I com vas començar? Sí. Perdona? Com vas començar? Què, què és Com que... vaig començar? Sí. Pues jo vaig començar perquè veia el meu pare, el meu pare també és fotogra, per estar uh -huh. jubilat, uh -huh. i el veia tot el dia amb la càmera fent-nos fotos i bueno, em vaig enganxar una mica per aquest tema, jo crec. Uh -huh. I després em vaig començar a juntar amb gent que també ja feia i bueno, va, ser, va ser tot rodat, la veritat. Quina és la, la primera càmera que vas tenir? La primera càmera que vaig tenir va ser una Instamatic, d'aquestes, eh, de plàstic, sí, que portava un rodet. 126 mil·límetres i estava encantada amb aquesta càmera anava tot arreu amb ella Quina és la càmera que portes ara? perquè la gent també... <laughs> És una mica complicada no em sembla? La meva càmera? Sí, sí. Porto una Canon 5D la, la, El pas aquest d'analògic al digital això que la gent sí. entén com el, a el que és el digital d'ordinador uh -huh. va ser un pas oh, una bé. mica complicat o, o, o el temps bastant per la mà o aquest canvi tu has trobat millores amb el teu treball? Em va costar molt al principi les digitals tampoc tenien la qualitat que tenien les analògiques, però això s'ha acabat uh -huh. i, i ara és infinitament superior al digital a l'analògic, sé tu però ja em va costar molt el canvi la veritat perquè venia d'analògic i bueno, tot allò era un món nou i, i va costar, però ara sí que en canta la veritat. Per una persona que comença la fotografia o que avui t'estigui escoltant per primera vegada i dir, ostres, quin consell li donaries eh? o què, qui, qui li explicaries perquè, perquè s'aficionés a la fotografia o fes fotografia jo el que li dono és primer tenir ben clar quin, quin tipus de fotografia vols fer, perquè no és el mateix dedicar-te a fer retrats que fotografia de viatges o natura, no? Uh -huh. cada, cada cosa és un món. Llavors tenir ben clar què, què vols fer i a partir d'aquí pues, fer-te amb l'equip mínim uh -huh. per aconseguir això i treballar molt. Ja. A vegades digital és molt fàcil perquè pots veure els resultats al moment, o sigui, clar, és bastant... Abans tenies que esperar el revelat del carret... Sí, sí. Clar, i a vegades sí, i pregar per aquest carret... I a vegades et eh? Exacte, exacte, exacte. Um, dintre, jo sé que tu has viatjat molt i has fet fotos per diversos països. Quin no? ha sigut la teva millor experiència? Amb, amb... La meva millor experiència sí. és... El teu bueno, millor record, no? em porta moltes, moltes alegries, la veritat, perquè tot allò és... Tot a un Algun, perdona, un. Perdó, a un. Has dit, no has, dit, gaire, eh? has dit el lloc d'allà on te, te porta més experiència, dius? És es que no ho sento bé. Perdona, què m'has dit? Ah, ah, has explicat, que estaves començant a explicar, que has dit sí, un uh -huh. lloc on t'havia portat aquesta millor experiència. Quin era aquest lloc que havies dit, que no se sentia gaire bé? Doncs pues jo deia Àsia. Uh, qualsevol Asia. país d'Àsia jo troc que és una experiència inolvidable, ¿no? perquè la gent d'allà és es molt especial, i hi ha molt de color tot arreu, tot, tot és foto. Eh? Si vas pel carrer i trobes una foto a tot arreu, és un continent a mi em fascina. Tenim un, també un amic comú sí. que ens va dir una frase fa molt poquet que amb llocs com el Tíbet o, o, uh -huh. o futuribles com el Botan a, sí. a vegades s'atacau la càmera al terra i tal com se la càmera al terra <sus> també te surt una foto, no? Són llocs molt especials no, per fer fotos. Totalment d'acord, sí, sí. Sí, sí, són, són llocs que surten, surten les fotos com a xurros, no? Bueno, igual tant no això o no, però sí, que són llocs molt molt malacos per fotografia. Home, no? sí, has de, has de ser molt dolent per no portar bon material allà Evidentment hi ha gent que, que porta material molt bo i hi ha gent que no porta material tan bo, no?, amb el mateix lloc, però bueno, amb una mínima... Va ser, pot ser fotos molt bones. Sí, el que passa és que, per exemple, aquí també tenim llocs eh, preciosos per retratar. Sí. Uh, uh, però, clar, cada persona, eh, cada fotògraf, té una manera de, de veure les coses completament uh -huh. diferent que l'altre que hi ha al costat. I a vegades veus gent que està retratant i que s'està fixant, no sé, en un pany de porta, i l'altre està fixant amb un, un tros de reixa diferent, i tots tenen la seva fotografia, i totes són fotografies d'artistes doncs, i guapes, no? Sí, sí, sí, passa que bueno, en un mateix joc he fotografeat per cinc persones diferents, les fotos no tenen res a veure, no? Exacte. Cadascú una visió diferent, i, bueno, a mi el que m'atreveu d'àcia és que, clar, no és, no és el que veig normalment, però la, els rasgos de la gent ja ja m'atreuen, no? Però si fas... O sigui, un asiàtic ve aquí a fer fotos i també li crida atenció a una persona rosa amb els ulls clars, no? És clar. Ens atreu el diferent, no? El, el, el, el que és diferent, sí, sí. sí. En, en amb, amb, perdona, amb l'aspecte tècnica de les fotos, què, què és el més important? La llum, l'enquadre, la càmera que portes, sí, l'objectiu... la llum és superimposa. Jo la càmera realment, sí, portar un bon equip és important, però hi ha gent que amb, que amb una càmera de ferro fa virgueries. O sigui, això, aquí també seria una mica que cadascú, però és molt important la llum trobar la llum adequada perquè no és el mateix fer fotos al migdia que, les, que a les 7 de la tarda que està posant al sol trobes llums molt més maques sí, sí. El, el fotògraf és, és un buscador constant de llum de matí dematí com s'aixeca el sol també sí, sí, sí, sí. En si tenim... hores, el dia si és fotògraf de natura això jo no sóc fotògraf de natura però el que sigui, oigui t'ho pot dir no? que hi ha uns dia, unes hores puntuals al dia hi ha hores que no pots ni a la càmera sí, sí molt bé. Uh, encara tens laboratori uh, de, de l'aerològica? dir no. Ja no ho fas servir, eh? No. Ara tinc l'habitació per a altres coses. Molt bé. Per ordinadors, ordinadors. Però tenies, <ríe> però l'havies tingut. L'he tingut, sí. He treballat molts anys a laboratoris fotogràfics i, i tenia el meu laboratori blanquinegrà, sí. Molt bé. Sí, sí. Escolta, uh, jo per finalitzar, no volem uh, robar més temps de la feina... Um, et volia preguntar o volia demanar un favor, tu saps que hem fet un blog uh -huh. per, aquesta, per a la ràdio on tens posat la teva foto, sí? i també volem que la gent ens aporti les seves fotos i els seus comentaris. Uh, tu ens feies el favor de si la gent pujava les seves fotos, de comentar aquestes fotos i ajudar la gent amb els seus dubtes i comentar-les. Sí, sí, sí, pues, uh, sí. Doncs t'agradem molt. Sí, que preguntin que sense cap problema. Tot el que pugui ajudar-los, ah ho faré. Doncs, jo, doncs ja ho saben tots els aficionats de la fotografia d'aquí a Ràdio Tordera que podran penjar la seva foto el que passa que haurem d'explicar com més. En el cas diem adéu a la Merxe Molt bé, Hola, moltes gràcies per estar aquí el primer gràcies dia Moltes gràcies a vosaltres Moltes gràcies a doncs, la també des de Ràdio Tordera per aquesta estona que ens has volgut aportar la fotografia des del teu punt Molt de vista Molt bé, adéu. gràcies a vosaltres eh? adéu, bon adéu, adéu, bon dia Vinga, Adéu, bon dia. adéu. adéu. Doncs espere, explica'm una mica què, és que, què hem de fer per penjar una fotografia aquí. De moment estem buscant una adreça de correu adient. Si algú vol enviar ja una foto per correu, suposo que es posarà en contacte amb el correu de Ràdio Tordera i això ja m'ho vincular a mi i jo posaré la foto a blogs a aquest blog que hem, que hem fet amb el programa i a partir d'aquí doncs ja comentarem si aquesta persona té una foto o algun dubte o si vol saber com podem millorar aquesta foto o quin és el dia... Per exemple, jo estic aquí al bloc sí. Des d'aquí puc posar-li directament aquí? No. Ara mateix el que pots fer és comentar la foto del fotògraf que hem entrevistat no? ah, posar, eh... I, O preguntar escritament es Puc preguntar qualsevol dubte que tinguis que I ara més endavant amb els successos dies el que farem és també la possibilitat de que la gent posi les seves fotos Per tant aquest, aquest bloc el millorarem dia a dia sí. i podeu fer els comentaris I, que vulgueu clar, I sugerències I sugerències I... En fin, les vostres fotos aquí també les podreu comentar. Doncs, eh, amb això doncs ja acabarem. Sobretot eh, la fotografia és divertida. A vegades la gent jo aportarem fotògrafs coneguts que ens aportarà la seva experiència, però el que ha que tenir és molt clara, i com a exemple posarem, eh, hi ha un premi internacional que és el més important del món, que es diu World Press Photo, i la foto guanyadora dona molt prestigi al fotògraf. La foto guanyada que tany és un policia als Estats Units entrant en una casa en blanquinegra amb una arma empunyanant, empunyanant una arma, eh, per al tema de eh d'una casa. Ja yeah. aquesta fotografia està fins i tot desenfocada, però ha guanyat el primer premi. Per què? Perquè és una foto descriptiva, perquè transmeteix. A vegades no tenim que buscar el millor quadre ni la millor llum, ni la millor càmera i com s'han podit la merce, a vegades no és millor ni cas necessari tindres el millor equip. Lo que és important és uh, transmetre amb la foto. No? i divertir-se amb la foto d'acord, doncs Robert, d'aquí 15 dies tornem a parlar Molt bé. de fotografies